یو پاگی کې داو چه بیدت دا دا اللہ پا دین کی زیادت دی غلو ده دویم زرر داو چه بیدتی مبتدع دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنقیص کئی دا اغا پشان کی گستاخی کئی او درم زرر دا بیدت داو چه دا مبتدع پا نیز باندی دین چه دینو دا کامل نده زکر خود دا بیدات کئی سلورم زرر دا بیدت داو چه مبتدع احانت دا صحابو او دا صلبو کئی او پینزم زرر دا بیدت داو چه مبتدع دا یو نو دین زان لجوڑی شپگم زرر دا بیدت دا بیان شو چه بیدت دا دا سی گنا دا, دا مسلسل گنا دا د هرې ګونان سره ته توبو وباشي خو مبتدی او ډېر کم د بدعت نتو بو وباشي زینا حضرت شیخ القرآن رحمه الله د بدعت و ضرر بیانای و هم ضرر د دا دای چې بدعت د سبب د حرمانه د شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د بدعت د وجینا څړې د قیامت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروميږي نو دا څومره لوی ضرر دی خلکو دواګا نه کوي الله پاکا په پا قیامت کې به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت راته نصیب ک شفاعت راته نصیب ک الله شفاعت می نصیب ک او د بدعت د وجنه مبتدیع د بدعاتو د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروميږي او پڑی بانی عزر شیخ القرآن رحمه اللہ دلیل راوڑی حدیث تا بخاری دی دا نورو کتابونو حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پورز بانی با زبا حوزی کوسر بانی ولاڑی ما آنفارتو کم علی الحوز زبستا سنو پا حوزی کوسر بانی, بانی مخ که علتا ولاڑی ما انتظار بکو ما پری کې د اللہ پیغمبر مختلف الفات زیرا بشی دا اللہ رسول فرمائی یو وڈل شي زه به پی جنما چې دا زموږ امت یاندې او چې څنګه راشي د خوا ما ترپ تر رواني نو یو روایت کدا سرازي چې لا یختل جن دونی لا یختل جن دونی یا لا یختل جن دونی هغه به زمان واړول شي زمانه بمنې کړي شي ما ترپ ته حوز تر ورپ تر براروانی او زمانه بمنې کړي شي ملبره رواني چې زور له وبور کما زور له شفاعت وکما خو هغه به زمانه واړول شي منه بکړ شي وای زب دا خو زمان ملګری دي وی زما امتيان دي وای ماته به ویلې شي چې يا محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تدرو لا تدري ما احدثه بعدك تا ته پته نيشته چې دوی ستا په دين کې سمر نه وي نه کارونه ستا نورستا جوړ کړيو هم لهم الله تباہي کې الله تباہي کې او بو متل شي په جهنم تبو وا... واچول شي وزدید الله دا پیغمبر د شفاعت نا او دا حوز ذوبونه ولي محروم شو دا, دا په سبب د بدعت واني نو د بدعت دومره لوی zarar دی دومره لوی zarar دی چې دا سبب د حرمانه شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او په قیامت کې چې څوک د رسول الله د شفاعت نه محروم شو هغه جهنمي دي نو پری تاس پوسو شي واسي بارت وګورېو ګدي بارت دي السابع ومرر داغه zararun nada de al bidatu mani'atuna ni shafaati bidat chire da mani'ade de shafaat dar rasulullah na pa qiyamati kama fil hadith allazi rawahu ibn masud la ka pa hadith ki raghali di che kam hadith rawi ibn masud radhiyallahu ta'ala anhu de وروا اول <الْمُعَتَّى> امام مالک فی موطأ امام مالک رحم الله غحدیث په موطأ کې مرنا نقل کړی دی وروا ابو عوانہ یاقوب ابن اسحاق الاسپرائنی المتوفى 310 اپ مسند ابو عوانہ چې دا غ خپل نوم یاقوب ابن اسحاق لري او 310 هجری کې وفات شو دی دا کتاب د مسند ابي عوانہ پای کم د حدیث را نقل کړی دی ودا دا ابو هريره رضي الله عنه په روايت تیرا نقل کړي دي وروا والحاكم في تفسير سوره الكوثر في مستدركه او امام حاکم رحمه الله په مستدرك على الصحيحين کې چې کوم عام مشهور مستدرک چې ورته وایي مستدرك ده حاکم پای کې په تفسير د سوره کوثر کې را نقل کړي دي د الله پیغمبر فرمایي انا فراتكم على الحوض زوستاسو نمخ کی رسید لیم حوزتا فرد مخ کی تلو تا وی زوستاسو نمخ کی تلیم حوزی کوسر تا اول تا بزستاسو انتیزار کوم وَلَيُرْفَ عُنَّا وَلَيُرْفَ عَنَّا رِجَالُم مِنْكُمْ رابو استلیشی سسدیک سکستانستاسو نا ددی امتنا سم لیخت لی جن دونی بیا باغوی وال والیشی زمان اخوا مانعو رکاوت بورترا شی فرشتی بی والی فاقول لزوجي يا ربي اصحابي اي زما ربا دا کو زما ملګری دي زما امت ياندي فقال ان الله براته وي يا فقال فرشتي بووي انك لا تدري ما احدث بعدک تا, تا پتن و چې دوی سومره نوې بدعات ستا په دين کې ستنې ورېسته جوړ وفی روایتی او پا روایتی او پا روایتی او پا روایتی او پا روایتی او رضی اللہ و تنہو کدا سیدی وفی پایی کدا دی فلیوزاد دننا عن حوزی دوی بواید زما د حوزنا کما یوزاد البعیر الزوال لکا سنگ چی عڑا ولیشی آغا, آغا ارکشوی اوخ پردی اوخ یو دی پس اللہ خلک خلق سنگ شڑی اوخ چی را شڑی کنا پسل تا اوخ ساروی نو فصل ته اوخرا ووختو سارویرا ووختو نو د شان به نه را یا خو خپل فصل کی مخ کیزی دغه طریقه داره چی مخی ته بور لرا شی وو دا خلب ور لده سی شی وو بس به څنګه به پشا لړ شی نو د الله پیغمبر وو د تق شان به دا زماده حوز نه واړه ولا شی لکه څنګه چی خلک پر دې اوخ د خپل فصل نه اړای بیا بهزه اواز وکم اونادي هم زه ور تهوا وکمه الله حمه الله حمه خبردار دا دخواارولی دخوا را شي دخوا راشي را فه قالو نوما ته وویللی شي ان نه هم بد دلو بعدکه دویستا دیین په بدعاو باې بدلکی وو دیني بدل کړو په سبا نه په بداعت هواني په دین کې بداعت جوړ کړي د ځاننې طریقې جوړ کړي فاقولو زبو زبويما فسوکن فسوکن الله تباہي دي د ویلره تباہي دي د ویلره الله تباہي کوي الله تباہي کوي الحدیث و شمس دبوی ف عطا علیہ الصلات والسلام ب لفظ تبدیلی غردی حدیث کې انهم بدللو لپزراولې دي تبديل بدل یبدل تبديل تبديل لپزراولې دي او تبدیل چی دي دا عام دي دا شرک تم شامل دي دا دا دا هغه تبديل د اعتقاد د عقیدې تم شامل دي د قول تم شامل دي د عمل تم شامل دي قلیل او کثیر ټول تم شامل دي کچا په عقیده کې د ځاننه تبدلی کی, شامل لے، قول کی, کی, کی, کی, کی, کی دا ق بدل کی پهقیده کې خور راات جوړ کړي شقیات ې جوړ کړي غته شامللی کا په کول ک جوړ کړي ک په پیلکې جوړ کچا ک یل جوړ کړي کا کیر جوړ یو بدعاتی ولی ولې نه دی جوړکی دا په بدلو کې دی زر بدعاتی اتې جوړکي دام په بدلو ک دی په عمل ک ب دا دوړ کړی په اخده کې جوړ کیدي دا ټول په بدلو کې را اللہ پیغمبر بدلوی لے تبدیل ویلے دی وی فا انہا پا عطا علیہ السلاة والسلام رات لکڑی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بی لبز تبدیلی پا لپس دا تبدیل بانی لپس د تبدیل دلته کم دی بدلو کی دیکھنا علا طریق العموم په طریقہ د عموم بانی تبدیل عام دے عرصت شامل دی فیدخلو پی تبدیل پی الاعتقاد نو داخل شو فیدخل في ذلك التبديل بالاعتقاد نو داخل دې پدې کې اگر تبديل په اعتقاد کې والقولي والعملي والقليل والكثير داخله پکی تبدیل د عقيدي تبدیل د قول تبدیل د عمل ول قليل وال كثير او لګو ډير ټول ب شامل دي څوک به دا چې ما خو یو بدعت جوړ کړي نه دا بدلو کې شامل نه سره به دا نه چې ما خو لس بدعت جوړ کړي ما څه کړي دي دا ګلص بدعت په جوړ کړي نه بدلو تبدیل ټول ته شامل لي وانها سبب حرمان الشفاعه او دا تبديل کپ کول کیو کپ عمل کی دا سبب د حرمه نشفاعت دی زکه چې سوق د حوض د وبونه محرومه شو نو د دا الله دا پیغمبر د دا شفاعت نم سره, محروم. دا دا حوز دا دا سم سره؟ دی محروم د حوض د وب د خو یو قسم سره شفاعت دی زکه چا ته د حوض وب میلاو شي اغه له د الله رسول شفاعت هم کوي چا ته د حوض کوثر وب میلاو نشي اغه د شفاعت نم محرومه دی الذي مننسب کی امین وفي الحديث شیخ سی وای د حدیث دا, دا معلومه شوه چې بدعت در پیغمبر اسلام د زمانه کې ورسته جوړ شوه دي ځکه د پیغمبر په زمانه کې چې وکاری د صحابه په زمانه کې چې وکاری اغه ته بدعت نشويلې ما احد سو بعدکہ چې سانه ورسته جوړ کړي دي حدیث کی راضی کنه الله پیغمبر وی خیر القرونی کرنی کر دا پیغمبر زمانه کما زمانه د دا صحابو زمانه دا پیغمبر زمانه وا نو بدعات اغدی بدعات د پیغمبر دا وفات نورستا جوڑیگی د صحابو د زمانه نورستا او یقیناً چې پیغمبر جوندیو صحابو جوندیو نو پاگٹیم که بدت وونا زگا چه کم با غلط کارو پیغمبر با پاگی نکیر کو دا مکوا صحابو با پی نکیر کو پیغمبر با با با او پیغمبر بپای سکوت وکچا بادي یوکار وک او پیغمبر بپای سکوت وک نو دي ته حدیث سوئی تقریری وئی اكو مستقل سنت وگر دیلا پیغمبر مخی تدغل ته یوکار و شو پیغمبر اسلام ولیدو او سی ور تو نووی نو دا پتلگی چا کار سری جائذ دی زکو خو پیغمبر دی ته حدیث تقریری وئی حدیث ته یو قولی دی یو پلی دی یو قولې دا چې پخوله باندې ویل چې داسي وکي فېلی چې پیغمبر یو کار پخوله کړی او تقریری دي ته وایي چې پیغمبر مخ ته یو کار شوې او پیغمبر پینته منه نه کړي نو دا مستقل د حدیث قسم دے دیتا حدیث نو <تصفح> بدعات <تصفح> بدعات دی دي ته حدیث شوی تقریری د پیغمبر په زمانه کې بدعت نه وو د صحابه په زمانه کې هم نه وو بدعت بدعت اګري چې اګوريسته جوړ شوې دي دا دا کم بدعات چې موږ په علاقه کې کیږي نو دا بدعات په هغه زمانہ کې نو او کچرته مې پیدا شوې مې نو صحابو پیصه کړې دي لکه مخکړه ما د غویلو د حدیث په ورسره ان شاء الله چرته راشي به وسې په سند سره وایو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی او کوم روایت چي دي عبد ابن مسعود رضی الله تعالی په کوپه کې جمعه تراغي په جمعه کې خلق دایوه تڼ جوړ کړي دي داګه کای دا ذکر کای په زور باندې ودا سری، ودا س کسان را راځي مشوي دی و ذکر کای بیماور له بوزي بویتلو ورله عبد الله ابن مسعودي ورله دنه بویتلو چې بویتلو وای هذي سیابو لم تبلا و هذي الاوانی لم تكسر زلمانو دا جميله زړی شوي نه دي چې ما دا د پیغمبر په د پیغمبر په جون ما غوستي یانه پیغمبر لا دومره د وفات دومره وخت نه شي او دا لوخي چې ما په کې پیغمبر علی سلام سره خوراک کړو دا لوخي لا مات شي ني وقت جئتم ببدتن ظلم او تاسو په یو تک تور بدت باندې رات لوګړه ذکر بالجهر باندې عبد الله ابن مسعود فتوا لګول دي چې ببدتين ظلم یو صرف بدتي صرف بدت او یو بدتن ظلم تک تور بدت دکتور او به کډی راوغسته او اب ابي دتاني پیسکړه ویشته د جمعه ته نو صحابه په دور کې چې چا د کار کړي او هغه د دین نه خلاف د شریعت نه خلاف او نو صحابه باقیده د غیرت کړي دی علي رضی الله تعالی په زمانه کې وسړیو علي رضی الله تعالی نو ادغاته منزل تللی نو وسړیو مشروطانه پر دې کې کنا جو لا منزه ته ټیم وو ایسا مشروط پاسې رو نت میکړو دورو اکبر کنه په لو خلکو د مخې پاسې دوه اختر د دو منزه نه مخکي په ادگاه کې و چې اسیم ټیم شته راځي دورا کاته نپل ببرتا توک کنه ګزارکو نت میکړو دورا کاته نپل ګزارم الله اکبر علي رسول الله جي څه کوي یا مونږ کوما هم رتي ته مال منظر منی که هم شوټ وکره ما اصله جی رتي مال منظر منی که الی روزیل او ته وی دی منظر نه منی کوما زه ته د الله پیغمبر نه مخالفت نه منی کوما کدا منځو د الله پیغمبر لسکا لیدګه ترا وته ری خو صحابه ته وی یا پخپل کړي وی د اټګ د منظر مخ کی په اټګ کې څه کول منځ کول خدا موندره کړي سحابه او په بیت چې دسی یو ناروا کار شوې ده په دین کې دا دی نو سحابه با کېده دغه په شدومت سره ډېر په سختۍ سره دغه څه کړی دا م نه کړی نو د حدیث سره معلومیږي چې بدعت به ستاد زمانه نور څه پیدا کوي د پیغمبر زمانه د سحابه زمانه زمانہ وا دغه نور څه چې پیدا شي وي دغه څه وي بدعت وي وئی اشیر سے وئی او پیل حدیثی دلالتون وئی پدې حدیث کې دلالت دې پدې خبره باندې وجود البداه بعد زمان النبي صلی الله علیه وسلم په وجود د بدعات باندې پسې زمانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا وونه او کچایو غلط کار کړو نو منه کړې دې نو پاګه ټیم کې بعد زمانه کما پی روایت نخره لکه په بل روایت کې داسې راغلي دې بدع الاسلام غریبن وسيعود کما بدا دین محکم ناشنا او د دې زمانہ برشی چې د بدعات او د وجنه بخل کو ته دین سه وغرځي ناشنا هر به چې سنت طریقو باندې عمل کړي خلکو خلکو تواغسخ کاری ناشنا بدعات به دومره ډیر شي دومره چې سنت طریقې به بیا خلکو ته ناشناخ کاری او کو دا سگه به وخلک سنتو ته نه وي دین وي لکه څنګه چې بشران لکه کله په دې علاقه باندې شرکیات او بدعات او زم دا مشران پنځ پیر شیخ القران رحم الله او داغه شاګردان اغه وی کله د توحید او د سنت د خدمت شروع کو نو وی کو سنت په یانه خو خلکو کو وی دا نه دین دی د ذ نشنا ده د سنت طریق خلکو کو تناشناخ کاری دی نو د پیغمبر وای وای دا دین دا نشنا او بیا هم سو وغورزه نشنا د سره وجهنا د بدعت تو د وج نه خو په اوريسته زمانه کې یعنی زماده زماني نه اوريسته بد د سكيږي رواه مسلم د حديثي ما مسلم را نقل کړي دي في صحيح په خپل صحيح کې بلبزي په دي لپزباني ګوره دا مخکيده حديثه غ مخکې چې کم تیر شوي دي انك لا تدري ما احدث بعدك مسلم کې روایت داسره اما شعرتا بما عملوا بعدك اذال رسول الله تاته پدلیشته چې خلک استانوري سس کړي دي وبلبز او پدې لپس یې مراده نقل کړي دي انک لا تدري ما احدث عبادت ورول او الامام البخاري عن ابن مسعود وابي هريره و انس بلبز بلبز انك لا تدري ما احدث عبادت امام بخاري مولا د حديث تدريس صحابو را نقل کړي دي د ابن مسعود دا ابو هريره او د انس نه په دې الفاظو باندې چې انك لا تدري ما احدث عبادت نحاصل د کبادت د ریوم zarar کبادت دا سبب د حرمانه شفاعت دي د دې وجه نه سره د الله د رسول د شفاعت نه محروميږي دا دومره لوی zarar ده د بیداتو یو مونږه مونږه سزځ پریکس ګنا ده چما دا د سچ چلوه کوله کا پځم باندې مینه بعد دعا وکړه یا په زور می ذکر وکړه د کیسی چلوه شو سچ چلوه شو وای دومره چلوه شو چې د د پیغمبر د شفاعت نه تم محروم شې او دا کم چې د کینولې دارې مسکه محرومه راکې بدعت دا سبب د حیرمان دی د شفاعت د رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم نو ته خدا ذکر کې د دیرې لپاره چې ماته په قیامت کې سمېلاو شي پیغمبر شفاعت راته میلاو شي خو په دقت ذکر باندې په یوه خاصه طریقې دا ذکر کړي په دې باندې تد پیغمبر د شفاعت نه محروميږي ته خدا دعا دی لکه چې ماته په قیامت کې پیغمبر شفاعت میلاو شي خو په دقت دعا باندې د سنتونو بعد په جمع په دې دعا باندې تر نه محروميږي په مړی پسې خو خلک د خیرات او د اسخات دی لکه چې او پاک او به کی اورته بقامت کی اورته سمې له شي شفاعت میلاو شي خو په دې بدعاته باندې پدی اسخاتونه باندې پدی باندې خطر تمبره دغه نه د شفاعت د پیغمبر نه محرومي کی او ک چرته د مړې په خپل ژوند پدی باندې رضاو پدی بدعاته باندې نو غم د پیغمبر د شفاعت نه څه شوي دی محروم شوي دوبر لوی zarar دي نو واستو وای نو اسامه د بدعت داري چې بدعت کړي د دا مقابل د سنت دي چې ببدت راغې سنت به خېږي ببدت چې را شي سنت ب ځکه ببدت او سنت دا متزاین دي د دوی دواړو په میچ کې تضاد دی, دی چې سنتو بدعت به نه وي او چې ببد راله به سنت, سنت به نو دومره لوی ضرر دی نو د سنتو مقابل دی نو استستاخواښ نو او دا, دا او رسته هیسم او د یعاالب قوله وایوي چ کلم په یو قوم کې بدعت راغله نه سنت ټکړه کړې ده ځکه بدعت د سنت زه ني سي بدعت څه زه ني سي زما ستاسو خبرو د رسول طریقه دا و چې د رسول صلی الله علیه وسلم په کله فرز مونږو نو د سنتو لپاره بچرت تلو کورته دا د مستقیل سنت طریقه دا چې سره سنت کور و کی. سنت په چی نه دا منځن باد چیکی دغه دا سنت دي سنت وي کله ما خام د منځن باد دوه رکعتي ما, ما سپخیم د منځن باد او سورہ کاتري دوه رکعتي سنت له ن و او دا کوړه ایا یو مستقل سنت شو کم یو ادی پتی وګوري چې بدعت راغې سنت ختم شو بل د فرضونو بعد د فرضونو بعد په دې دعا باندې لږ ځان پوي کوي د فرضونو په جمع بعد په جمع باندې دعا ګوره یو جمع اتفاقی صورت مخکړه ما ویلې وو اسی اتفاقي غونتی صورت جوړ شي زم لا څوت کما ززان له دعا کومه او داخله کوم دیم ځان له چوت کې دیم تاسو ټول لاسوت کی ا دغه اسمتاسو وی کنه خو اسې ځان لاسوت کومسی دیم ځان لاسوت کی دیم لچې بار نه سړې راشي وګوري داغه خیال دی چې گنې دوی په جمه سکی وبون په جمه دوانه کو داغه ځان لكم د ځان لکه اغه ځان لکای به زمزله په مخلا تر کاغه ما کنه د دوا پروش جو راکا کیو کني جو لالا ناسی دې ته جمه یو اتفاقی او صورت تا جمع جوړ شو نور دا پا حقیقت کی جمع نده پدی پوش شوی؟ بله واو روی داخل لکن سره بیدات نره پدی که خود سر سا مسئله نیشتی اختلاق نیشتی اغوار سر زان لدعا کئی اصی و تاغل تناسی و زدل تناسی ما او مام لاست شوت کروال تا تام زان لاز شوت کردی دی نو داخل سمون پا جمع دعا نکو از زان لقپل غواری و ززان لقپل ځکه بل سوالونه کوم دی خپل سوالونه کوي دا اسی جمع اتفاقی دا جمع سوری ده په دې کې سکراحت او ممانعت نشته یو بل ووري یو یو سره کله ناکله کله کل ناکله تاسي څه مسله راشي سره بیمار لپاره دعا کوي یا د چا څه ضرورت یې غیله دعا کوي کله ناکله التزام په نه کوي که سوکتی نو ده ورته بد نه وای چورولی پاسي دو او کولی لازم نه بارما انځه فسيمنه کوي کله ناکله وکی هرکه مسلمانانو لګل اسوت کوي یار یو ملګری بیمار دی الله دې اور لسحت ورکی الله دې یار باران نشته لګ دوا کوي چې الله باران وکي یار فلسطین کې مسلمانانی را ګرکړي دی لګ دوا کوي چې الله پاک دا وي امداد وکي کنه دا کله ناکله التزام پی نشته که څوک پاسی مونږ ورته بدو نو وایو دم بدته بدت چې ته باقاعده لازم وګني د پر بعد په جمع باندې دوا او څه وګڼي زموږ زین ملګری خطا کويږي و څنګه چې د سنتونو بعد دعا ساده دی نو د پر بعد هم دعا ساده دا, دا خبره ستغله ده د پر بعد دعا ال بدعت گرځي چې په جمع باندې کې او لازمي غړي دا ال به سره دا شی به مطلق نه فرضونو بعد دعا بدعت نه ده د فرضونو بعد خو پیغمبر ویلي دی چې د فرضونو بعد دعا خو قبلېږي روزانه زنه سره کوي کوي با که یو ځل چرته داسي څه حادثه راشي مې عاشقې اسه کال کې دی راشي یا د څه ضرورت لپاره ته یو مسلمان ضرورت یاده مسلمانان ضرورت او دا غي د لپاره سره په جمع باندې سوکي کوسينه غړي لازمي نو دا مدبدت نه دي پوشي په هوستو اوري یو سره یو مبتدئ دغه خامخه د فرض نه بعد په جمع باندې دعا کوي او لازمي غني څنګه چې بدتیاں کوي کړه د دې وجه نه د دې نه مست سنت پاتې شو ډیر <تصفح> پا سنت پاتې شو ولی په منزه په سیده دا تصبيحات ویل سړي سنت دي د سي سدواګاني دی هغه ویل سړي سنت دي د پر زمانه په سیده الله پیغمبر وکړو دومره زر پاتې دوه صحابه وي دومره زر بده سلام ګرځول نه بعد دومره زر پاتې دوه صحابي وي وای ما وی په دې په دې په دې په مسل باندې زر پاتې دوه دا سنت طول سکيږي دا د سره وجينه دا بدعته وجينه نو بدعت دا مقابل نچا دي د سنت چې بدعات نکول سنت په درنه سي پاتيږي پاتيږي په درنه ندوی و اقسام انه اتم ضرر د بدت داري چې البه ان البدته مزاده لت للسنه بدته ضد سنت له مقابل سنت ويترك بها سن او پر خوده لکيږي د دې د وجه نه سه سنت چې بدعت کو سنت پر نه پاتې کیږي او په الحديث په حديث کې د سمراغلي دي مبتدا رجلن بدتن نه جوړ کړي یو سړي یو بدعت اِلا تَرَکَ مِنَ السُنَّتِ ما هُوَ خَیْرٌ من مِنَّا مگر پری خیدې د سنتونه هغه چې غورو د دې بدعتنه چې د بدعت جوړ کو نو د بدعت د وژنه تی غورو سنت پاتیشو د الله د پیغمبر ټول سنت غره دي هغه تی پاتیشو وعن لقمان بنه وعن لقمان بن الادری وعن لقمان بن ادریس قولانی لقمان ابن ادریس قولانی رحم الله او یاغبوی ما احدثت امته في دينه عباده نره جوړ کړي یو امت پخپل دین کې یو عبادت الا رو به بها عنهم سنت مگر د دې بدعت د وجنا دا وین سنت اچت چت شوي دي ختم شوي دي وحکذا عن عن حسان بن عطیه عن حسان بن عطیه وحکذا قال الامام الربانی قدس سره په مکتوباتې د قشان قول د حسان ابن عطيه او د امام رباني رحمه الله نه په داوي په مکتوباتو کې را شوی دي نن مونږه دوه ضررونه د بدعت وي یو دا چې بدعت دا, دا سبب د حرمان د شفاعت د رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دویم دا چې بدعت زد سنتو دے جدید وجنا ډیر سنت پات کیگی نو چې په یوشی باندې زد د پیغمبر د شفاعت نه محرومي گما یوشه د پیغمبر دا زد دے نو دا اوله به ترکتې چې دا زس کما پریده له حضرات دی بدات پریری د دې وجنا دوی د پیغمبر د د شفاعت او د دې وجنا دوی د پیغمبر ډیر سنت څخه پریخیدی لهدا زه د بیاداته نو دي توبو کی د پیغمبر شفاعت به مرتب نصیب شي او سنت طریقي به مخفلي و واخر دوان الحمدلله